Зненавидіти жінок, але ж не церкву, а він як блекоти об'ївся, чи якийсь злий дух у нього вселився. Не інакше, як вислужитись перед своїми вище хоче, довести, що не помилились вони, коли довірили йому головувати у селі. Відчув уже смак влади, тепер його від неї не відірвати, як голодне порося від повного корита». Святі на іконах сумно дивилися на чоловіків, які, наче вівці у кошарі, покотом спали перед іконостасом, на розстеленій соломі, прикритій смугастими ряднами. Хмари смердючого диму від махорки осідали на витончених древніх ликах, витравлюючи з образів трьохсотлітній аромат ладану. Отець Петро кожного вечора заходив до церкви і просив чоловіків бути обережними із самокрутками, боявся, що дерев'яний храм, споруджений ще у XVI столітті, може спалахнути від недопалка. Над ним незлобливо підсміювались, а спалахне-то Бог погасить, йому ж із неба все видно, не дай згоріти своєму добру. Священник хапався за серце і шкандебав у свою комірчину молитися. Двічі приїжджала донька, яка вийшла заміж за священника із сусіднього села, просила батька перебратися до неї. Так і йому буде краще, і їй спокійніше. Отець Петро навіть слухати не хотів про переїзд. Якщо він покине церкву, то хто ж її оберігатиме? Ці антихристи тільки чекають, щоб він отступився. Левковій шкода була старого священника. Часом заходив до нього поговорити, приносив якогось смаколика від тітки Мар'яни. Отець Петро пригорщав його трав'яним чаєм, на травах він знавсь не гірш баби мокрини. Іноді чаювання перетворювалось у мирну бесіду, іноді розпочиналось приязно, а закінчувалося суперечкою. Так було і цього разу. Левко захоплено розповідав отцеві про зміни в селі. Ще клубу не побудували, а вже драм-гурток створили і концерт готують. Може, навіть до Києва з концертною програмою поїдуть на огляд художньої самодіяльності. А чого? Все може бути. У старолісах он, які голоси. Шкода, що він сам не грає і не співає. А так би хотілося до столиці. Наступного року обіцяють почати будівництво нової школи, а там і клуб, та бібліотека з'являться. Всі люди будуть працювати у колгоспі, Вільна праця зробить їх щасливими, молодь поїде вчитися у великі міста. О, у них тепер будуть свої і вчителі, і лікарі, і артисти. отця Петра на все свої аргументи. А те, що людей примусом тягнуть у колгосп, що забрали у сільських родин землю і реманент, коней і корів, це ж вважає грабунок, а в Біблії сказано – не кради. І ще – не жадай дому ближнього твого, ані його, ані осла його, ані всього, що у ближнього твого. Ні, колгоспи – то новітня панщина. Східну Україну вони не врятували від голоду. Воля? Скільки людей совіти розстріляли, в тюрми кинули? То це така воля? Он і наших уже забрали. Зараз ж, як тільки в село вступили, і яких людей? Не леда що якесь, не крадіїв, за що? І що ж воно далі буде? А щастя, охо-хо, хлопче, щастя, то така делікатна пташка, Така перелітниця небесна, вона тільки в душі в'є. А якщо людина про душу не думає, якщо зовсім душі немає, тоді що? А влада нова душу не визнає, каже, що то попівські вигадки, і Бога не визнає. То як же вона може зробити людину щасливою? Тим більш геть усіх гамузом, здорових і калік, розумних і убогих, добрих і злих, праведників і злочинців? Щастя заслужити у Бога треба. З чимось Лекол погоджувався звісно ж, Бог є, це тільки в їхньому селі такі перегини. А вже ж дурний грецько Бундик не по людськи церквою вчинив. Але час усе розставить на свої місця. От закінчать будувати дот на горі, поїдуть геть солдати та ось ці нічліжники церковні, і все буде, як раніше. Він легко навіть слово дає, що організує хлопців і дівчат, щоб провести ремонт у церкві. Вона ж у них незвичайна пам'ятка архітектури. А от від забобонів людей таки треба визволяти – Бог і забобони – це різні речі, і комсомонці мусять проводити роз'яснювальну роботу. Світ іде вперед, розвивається, будує літаки, знімає кіно, а наші селяни йдуть, як у середньовічному тумані. «А хіба туман новітній кращий, ніж туман старий?» – не погоджувався отець. Навпаки, і він ще густіший, і до того ж дуже вже якийсь ядучий. «Та ви просто ображені, отче!» «І дивитися на все крізь свою образу, як крізь віку не помити!» – загарячкував Левко. «Чогось ніхто, крім вас, ніякого новітнього туману не бачить. Щоб його побачити, треба самому вийти з нього і споку поглянути. Зло воно багатолике і банальне, його не зразу розпізнаєш».